ska jag greja i en par minuter så under tiden, vill ni sjunga med mig det här kados lite till för ni som inte kan det då kan jag hjälpa till uh, kan någon hjälpa mig ta mikrofonen här borta den andra mikrofonen det är, ni kan säga efter mig kadosh det betyder helig kadosh kadosh Ja. Elohim, det är Guds maktig. Sevaot. Tack skördvänna. det är han som leder alla himlens arméer, alla himlens här. Så kan ni säga det? Sevaot? Jättebra. Och sedan en gång till, kados, kados, kados. Hjälp mig Jana. Om vi tar det här högre, tar det. upp. så, Adonai Elohim Sevaot. Acher, uh, haya. Alltså han som var, det är haya. Ve, det betyder och. Hv, det betyder han är. Ve, det betyder och. Jag var han som kommer. Så vi tar det. Asher, Haya, Ve, Hove, ve Yavo. Och ni kan lämna det här avgift för hebräsk lektion vid dörren sen. <laughs> Nej, ni behöver inte göra det. Det är gratis ikväll. Och det står faktiskt i Bibeln att vi ska köpa sanningen och sälja det inte. Och det är väldigt viktigt när vi presenterar Guds ord att det är aldrig är till pengar. Vi ger bort det gratis som Jesus har betalt med, med sitt liv. Eller hur? Så egentligen när man tar kollekt och sånt. Det är för att ge oss ett tillfälle att ge till Gud. Att so in till Gud. Det är ett, ett slags gudstjänst som vi har gjort för några minuter sedan. Men det är inte meningen att vi betalar för att få ordet. Eller hur? Jag bara klargör det innan jag börjar. Och nu ser det väldigt bra ut. Tack ska du ha Okay? Oh. Vill ni sjunga med mig? Ska vi ställa oss upp igen? Det blir väldigt mycket upp och ner ikväll, men det, det klarar ni säkert. Och om jag kan få lite mer ljus här bak, var det jättebra. Om det inte funkar går det bra. Ka hados Ka hados Ka hados Adonai. Hashel haya, coming home. att du är helig och att du är här ikväll. Även om vi inte känner dig. Vi vet att du är här. För du har lovat att där två eller tre samla i ditt namn där är du. Tack att du är här. Och att många änglar finns in i detta sal. Både de som några ser, som jag när jag sist som flera berättade att de såg flera änglar. Och de som vi inte ser, Tack. Tack, Herren, för de änglar som är med oss, som har beskyddat oss, var, var och en som har tagit oss fram till denna kväll. Och jag ber att vi ska kunna ta emot och smälta det här myckenhet av ditt ord som jag har fått vägledning från dig att dela i kväll. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sätter Och Jag kan be Mirja att komma fram igen. Mirja som vittnade tidigare, är du här någonstans? Mirja, jag tyckte att du var så vältalig på svenska. Så jag ska be dig att läsa lite från Bibeln. Men först tänkte jag be för din svärmor. För att hon inte hade knä som hanterade Kommer hit. Det finns en som är detsamma igår, idag och för alltid. Som vill gärna hjälpa henne. Eller hur? Vad heter din svärmor? Katrin. Okay. Då ber vi för henne. Okay. Här är vi kommer överens nu i Jesu namn. För Katrin, att du griper in i, de här knä, i detta knäproblem hon har. Uh, och vi litar på dig att du helar henne ikväll. Att du griper tag på hennes knä och gör ett mirakel. Och eller ett helande så att hon kan själv vittna om hur du hela henne när hon kom till Sverige. I Jesu namn. Amen. Ingen ska kunna säga att det här är inte miraklenes land. för det är Guds mening att det ska bli många fler mirakel i Sverige och är det okej okay att stå där och vänta en minut Bra. om du tar fram någonting att du kan sätta bibeln på Jag har. Ingen bibel ah, jag har. Och. om ett ögonblick ska jag ber dig att läsa från Daniel 9, 24-27 24-27 det var eh uh, Vi pratade lite redan ikväll om homosexuella. Och då vill jag säga att jag har en kompis någonstans i världen. Jag ska inte säga var. Som har ett barn. Som är djup inne i homosexualitet. Och det här kompis, han är en god vän till mig. Jag älskar honom med hela mitt hjärta. Och han är predikant. Och Gud har använt honom i miljontals människors liv. Men själv han har ett barn- som har gått vissa in i homosexualitet. Så jag träffar barnet nyligen. och jag berättar för henne hur mycket jag älskar henne och hur mycket Gud älskar henne. Men hon sa till mig: "Men jag är dömt, eller hur? Det finns ingen hopp för mig att komma till himlen eftersom jag lever på det här sättet, eller hur?" Och jag sa: "Ja, det är mycket riktigt. Att Bibeln är väldigt klar och tydlig att de som lever så, eller och..." och Eller lever i otukt. I sambo-relation. Som är tjuver. De som är fega. De som ljuger. Äktenskapsbrytare och så vidare. Nej, de kommer inte med i Guds rike. Men det är inte slut med dig, sa jag till henne. Det är inte färdigt med dig. Gud vill gripa in i dig och hjälpa dig. Han vill hjälpa dig att vända dig till honom. Och sedan när du vänder dig till honom på 90. Ska han sända in mer hjälp än du har fått förut? Hon sa till mig, oh, det är bra Roy, för jag har bett under många år att bli fri från det här problemet. Jag har bett och förnekat och tryckt ner och ändå har jag det här kvar. Och Jag sa, ja ah, men vet du vad? Jag sa till henne, jag har faktiskt sett flera människor som var homosexuell befriad. För det finns oftast en demon som är inblandad när en människa har gjort allt de kan själv. Och ändå finns det kvar i deras liv. Och jag sa, jag vet att jag har auktoritet över det. Så när du vill vill jag hjälpa till så att du kan bli fri. Men jag sa, just nu ska jag gärna vilja träffa din partner. Och äh, även bebisen. För de hade äh, fått en bebis på något sätt. Ja, de hade fått lite hjälp, alltså från vetenskap. Och äh, Jag fick träffa bebisen. Åh, oh, vad härligt det var att hålla bebisen och välsigna bebisen. Jag fick träffa hennes partner då. Och partnern hade hon, fast de levde i ett sindig relation, så att säga. Hon hade försökt i fem år att berätta evangeliet för sin partner. Och aldrig lyckats. Och jag fick berätta evangeliet då för hennes partner. Och uh, min kompis uh, dotter då. Berättar att jag hade hunnit berätta mer om tre minuter som gick in än hon hade likats med i fem år. Men det är inte konstigt, för när vi vandrar i ljuset då har vi ett svärd som är skarpare än någon kirögs redskaper. Eller hur? Och då fortsatte jag i en timme och hon, ville, hon bad mig att be för henne innan jag gick därifrån. Och du ska veta att om hon... Min, min väns dotter hade låtsades att vara kristen hade jag inte kommit hem till henne. För det, Bibeln är väldigt klart och tydligt att vi ska inte på något sätt uh, kommunicera att vi godkänner något som inte Bibeln godkänner. Som inte Herren själv godkänner. Vi ska inte försöka vara mer kärleksfull än Gud, eller hur? Men här var en människa, en tjej som visste att hon var avfällig Och hennes partner som var inte troende. Och då kom jag gärna hem till dem. Eller hur? Och hon, hennes partner då bad mig att be för henne vid kvällen slut. Och sedan min väns dotter då körde mig hem och bad mig också att be för henne. Det finns ingen som är utanför Herrens räckhåll. Eller hur? Och nu är det så att Daniel är en profet, en Guds profet- som har också en gava att kunna tider och skilja både tider och lagen. Och han han blev den tredje man i riket där han var långt bort från Israel. Han var en av många som hade tagits från Israel och under för förskjutningen som hade hänt för ungefär 2600 år sedan. Och Daniel han längtade att kunna komma hem till Israel. Men han fick inte vara med om det på hans livstid. Han var istället långt borta i fångenskap. Men där lyckades han klara sig väl. Och Han var en man som bad väldigt mycket. Och låt oss inte ljuger för var själv. Om du inte ber mycket, då får du inte mycket uppenbarelse. Ber du mycket, då får du mer och mer klarhet över allting. Och det är samma sak för dig som är ganska ny i det här. Eller kanske har startat på nytt. Jag vet inte hur det är, Carmen. Men det är inte att liksom, okej, okay, nu ska jag bevisa Gud hur mycket jag älskar honom. Så jag ska sitta här och vara uttråkad och be någonting som jag inte fattar vad jag ber. Nej, det är um, att umgås med Gud. Att umgås med Gud och lära känna honom. Och vet du vad? Det är inte det lättaste för många att umgås med någon som de inte ser. Och därför när du ber, jag uppmantar dig Carmen, att se framför dig Jesus så som du föreställer honom. Han är detsamma igår, idag och för alltid. Och just ikväll kommer vi att faktiskt gå väldigt djupt in i vad Jesus själv säger i Bibeln. Och sedan om vi hinner, då går vi lite till Paulus och Petrus. Men jag vill fokusera på ord från gamla testamentet som handlar om Jesus, som profeten Daniel har skrivit. Och sedan vad Jesus själv säger. Och I morgon bitti vill jag avsluta den här förkunnelsen som är i två delar. Som handlar om Herrens dag. Det finns en enda dag i Bibeln som beskrivs mer än alla andra dag. Och det är Herrens dag. Den dag där Herren kommer tillbaka. Den dag där han är domare över hela jorden. Och där hela jorden... Och alla galaxer ska brinna upp. Och det ska komma ett nytt jord och en ny himmel. På en dag, precis som skapelsen har ägt rum, under sex dagar. Det här Herrens dag, det blir på en enda dag att det blir en helt ny order i universum. Och det är en inledning på, för juder, vad vi kallar den sjunde dagen av Skapelsen. Och jag, Vad jag kan berätta så här. Petrus säger för Herren är en dag som tusen år, eller hur? Eller hur? Så juder, vi tror att efter sex tusen år att Messias ska komma tillbaka. Att Messias ska komma, att Herren ska komma. Och då ska han upprätta, upprätta frid på jorden under tusen år. Och innan du läser, en sista kommentär. Hur många vill jag vet vilket ord det är enligt den judiska kalender nu, som är baserad på Bibeln? Är det någon som vet? Ja, det var tre stycken. 5771. Det är det kontemporära eller sekulärt judiska kalender. Men det finns en ortodox kalender som lägger till 202 år från domer boken som den sekulärt eller kontemporära. kalendermissa. Lägger man till 202 år, vad blir det? 59-73. Alltså för ortodox juder och troendejure som jag, vi tror att det finns ungefär 27 år kvar, tills den e år. Nu säger jag inte ikväll, så säger Herren det är 27 år kvar. Men vi kan faktiskt tänka och resonera tillsammans från Bibeln. Och det här är ett resonabelt slutsats. Och då ska vi se vad Jesus själv säger om allt det här. Men först börjar vi med Daniel. Och Daniel, han hade sökt Gud, han hade fastat och bett. Och Herrens ängel Gabriel kom till honom och uppenbarade olika saker och ting för honom. Och sedan läser vi från kapitel 9, vers 24 och 27. Nu har Gabriel kommit På besök igen men ny information till Daniel och jag ska bli merja läsa varsågod ja 70, 70 ska jag säga 70 veckor är bestämda över ditt folk och över ditt hel över din heliga stad för att göra slut på överträdelse försegla synder förskona skuld föra fram en evig rättfärdighet fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste vet därför och förstå från den tiden då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas och då ska upp det fanns en historisk händelse där ordet gavs av Ahasuerus eller Artaxerxes på engelska Att återbygga Jerusalem. Återuppbygga Jerusalem. Och det är det som Daniel fick tag på från Herrens ängel. Fick ett budskap om långt innan det hände. Och nu ska han profetera för oss. Han skriver vidare det som ängeln Gabriel säger till honom. Så det är någonting som har kommit direkt från tronen. Om 70 och veckor. Och 70 och veckor. På hebräiska pratar man om en käva av år. Eller en sjua av en år. Eller en vecka av år. Och det här vecka det, det handlar om sju års perioder. Så när han skriver om det är 70 veckor som är föreskrivet för ditt folk. Och för att sätta stopp för all synd. Och ordna för att all profetier ska... Det handlar om 490 år, alltså 70 veckor av år gånger 7. Det är 490 år. Klarar ni det här? Det är jätte mycket matematik, men det är, är det inte intressant eller hur? Okej, okay, då kan du gärna backa en vers och läsa igen. Mm. Tack. Från den tiden då ordet gick ut att Jerusalem... Jerusalem skulle återställas och byggas upp tills dess den smorde försten kommer, skall det gå sju veckor och 62 veckor gator och vallgravar ska på, ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter men efter det, 62 veckor ska den smodes förgöras helt utblottad och staden och helgedomen ska förstöras av folket Okay, innan du fortsätter. Här divideras det här 70 veckor upp på sju veckor. 62 veckor plus en vecka. Och de första sju år är de 7 gånger 7 år, 49 år, efter budet gick ut att återuppbygga Jerusalem. Fram, och den här 49 år det var en väckelse tid för Israel. Det var en tid där profeten... Uh, profeten och högste prästen Ezra fick agera och Nehemia och flera många vi har läst om det här eller hur men det fanns ett 49 års tidsperiod där det funkade väldigt bra för dem igen det gick bra för dem de vände sig tillbaka till Gud de de uh, de ärade Gud men sedan kom det en tid igen där folk började vända bort från Gud och Gud själv skilje på de här 49 års period, det här 7 gånger sju års tid och de här 62 veckors tid där folket igen gick in i fördärvet. Där de struntade i shabbat och sabbatsår, de struntade i väldigt mycket av lagen. Och det var därför de blev att de kom under romerna faktiskt. För Gud hade lovat dem om de skulle känner honom med hela deras hjärta skulle han plantera dem in i landet och det skulle gå väl för dem de skulle vara huvud och inte svans men kommer någon annan in och regerar över dig, då är du inte huvud eller hur? så Gud själv förmedlar genom engen Gabriel att det finns en, en, en, en skillnad i de här tider sju veckorstid 49 år väckelse och sedan 62 veckor gånger sju Du kan själv addera det. Det blir 434 år till. Fram till att Messias kom. Och blev dödad. Och det är det som jag ska läsa nu. Men det är väldigt intressant när man läser historiken och sånt. Det är på dagen 434 år plus 15. 49 år, det blir 483 år från den dag där budet gick ut från kungen att återuppbygga Jerusalem till den dag att Jesus blev korsfäst. Gud är väldigt exakt. Det är inte bara att tiden rullar på och Gud vet inte vad det är som händer. Det är en väldigt precision med Gud. Varsågod Maria. Och Staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod in till änden skall det råda krig. Mm, kan För... du backa en vers så att de får sammanhang. Mm. Mm. Men efter det 62 veckor skall den smorde förgöras helt utblottas. Det är Messias, det är Jesus. Den smorde det betyder uh, han som är smord med den heliga ande. Det är precis det som Kristus betyder. Kristus betyder den smorde. Här handlar det om Kristus. Varsågod. staden och helgedomen ska förstöras av folket till en första som kommer. Okej, okay, vänta lite. Den första som kom efter. Det var eh, olika kungar faktiskt från Rom. det fanns en som var väldigt, väldigt grym. Som lät Jerusalem förstöras en gång till. Eller hur? Och under året 70 efter Kristus. Då blev hela Jerusalem förstört. Och det här som, um, som kungen Herod hade byggt upp templet, det här det, det som man kallar för klagomören det är egentligen inte från den första templet under Salomos tid. Det är grund, fundamenten som är kvar från Herods tempel. Men går man in någon gång om du är i Jerusalem och går gå till klagomören lite till vänster, då finns det en glasruta på golvet Man kan se ner 30 meter och längst ner där är fundamentet från Salomos tempel. Men vad vi läser om här det är att hela staden ska igen efter det åt uppbyggd för efter att Messias den den smorde för Och då kommer en annan första. Och den första som det handlar om det är först en kung som ser till att förstöra Jerusalem. och templet. men sedan kommer vi till den sista versen här som handlar om den sista sjuårsperioden innan Jesus kommer tillbaka. Så man har all den här sex, sju veckor 62 veckor fram till att Kristi korsfästas. Sedan har man 1900 nästan 2000 år emellanåt och då kommer vi till den sista sjuårsperioden. Och den sista sjuårsperiod Det är den tid där all profetier ska avslutas. Där all sin. Gud ska sätta stopp för det. Varsågod Miriam. Men slutet kommer som en flod, In till änden ska det råda krig. Förrödelse är fast besluten. Han ska stad fästa förbundet. Men det många under en vecka. Om... Okej, okay, vä vänta lite. Nu pratar vi om antikrist. Antikristus som ska stödfästa ett förbund med många i en vecka. Vi ska veta att, vad jag, jag säger inte så säger Herren nu, men min övertygelse är att Antikrist kommer och kommer att förlåta all personlig skuld i hela världen. All nationella skuld i hela världen. Att alla ska få förtroende för honom för det låter så vettigt att förlåta all skulder. Starta med en helt ny ekonomiskt system som är mer rättvist att ge till de fattiga och att de som har mycket ska hjälpa till. Jag tror att hela världen ska tänka, wow, vilken man va? Och jag tror att han blir också kompromissens kung. Tolerans på ett felaktigt sätt kung. Där han ska låta templet återuppbyggas i Jerusalem igen. För vi har ingen tempel i Jerusalem idag. Det finns en mosk som står där, en moskej. Men jag tror att han låter... Jag tror, jag säger inte så här, men jag tror att han låter templet återuppbyggas bredvid där. Och att det blir en skiljemur Och att juder ska också få tempel och tempeltjänst igen. Men sedan mitt upp i den sjuårsperiod kommer han att sätta stopp för offer. Alltså de blir så glada, juderna, att under tre och ett år präster får agera som präst igen. Och det får bli offer där. Men det blir inte väl signat, eller hur? Det blir inte Herren som upprättar det. Jag tror att det blir Antikrist som upprättar det. Och Bibeln beskriver att det blir en falsk profet som går före honom. Som kan till och med kalla ner eld från himlen. Så att det blir lite, hur som om han, counterfeit. Förfalskad... Ja, Elia-tjänst. Och antikrist han kommer att få ett uh, a fatal. Hur säger man fatal? En dödlig. dödlig. En dödlig hugg, Så att det ser ut att han ska dö men han ska komma till liv igen. Och just antikrist mitt upp i den här sjuårsperiod, Det som händer exakt i mitten på sjuårsperiod Är att han avskaffar igen all offer. Och han säger sig själv vara gud. Och det är det som vi ska läsa att Jesus har uppenbarat för aposten Johannes. Att antikrist kommer att säga att han själv är Gud. Och det är då att allting man läser i uppenbarhetsbok om de olika sigildom och skåldom över jorden. Det börjar på en dag som är den dag där fienden deklarerar sig. Det är inte saten, men Satans man, fiendens man antikrist, deklarer sig själv att vara Gud. Och då kommer alla Guds dom under det här sista tre och ett halvt års period av väd vädermödens tid. Och sedan kommer Jesus tillbaka på Herrens dag. Allting blir skapad på nytt. Men nu läser vi det här sista verset. För de här fyra versen, det ger oss en överblick på nästan 2500 3 3500 års tid. Hälften av alla mänsklig historiens tid. På fyra verser. Varsågod och läs den sista. Han ska stadfästa förbundet. Men det många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelses vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och, oryg och orygligt... beslutad straffdom utljus över förödaren. Ja, han kommer att kastas in i eldsjön, eller hur? Tillsammans med satan och med den falska profeten. Men inte föran efter ett tusen år går förbi. Och vem är det som ska sätta satan i fängelse under tusen år? Under tiden att Jesus regerar på jorden. Kommer ni ihåg det? Vem är det som får ansvar att kasta satan in i ett fängelse under tusen års riket det är en arkängel som heter Mikael och det är samma engel som judboken alltså juda det är en av Jesu fyra äh, yngre bröder, man har Jakob som har skrivit Jakobs bok och jud som skriver det här kort, kort bok och han beskriver hur satan äh, får ett, förma ett förmaning, ett, ett rebuke. hur säger man Till rättevisning, Och det är arkängen Mikael som talar till Satan att Herren tillrättevisar dig. Och det är skrivet tre kapitel senare i kapitel 12. Och jag kan låna det från det. Och vill du läsa lite till? Du läser så fint. Om vi går till Daniel kapitel 12. Då beskrivs det hur Gud ska väl signa Israel på den sista tiden. Och Jesus själv beskriver det, hur Israel kommer inte trampas ner längre av hedningar. Men det kommer en tid för Israel, det var 1967, där Jerusalem ska återigen vara under judar. Tänk dig att det fick gå så många år innan det fullbordades. Men från den dag som Jerusalem återförenades under judar, 1967, Jesus själv beskriver, och vi ska läsa i Mattias boken snart, Att den generation som fick se det ska inte förgås från allt annat har fullbordats. Allt som fullbordats för det sista tiden. Ja, det är så mycket i mitt hjärta om det här. Men om du läser från vers 1-7. till Varsågod. 12. Daniel kapitel 12, vers 1-7. till Det är bara fjärre sidor senare. På den tiden ska Mikael träda upp den store försten som stod som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sitt like ända från den dagen då människor blev till. Ända till den tiden. Okej, okay. om vi stannar upp det. Det kommer en tid av nöd. Det blir den värsta tid som har hänt innan Jesus kommer tillbaka. Är vi överens om det? Vad säger det i Bibeln? Ja, Värre än Hitlers tid. Igår kväll var jag tillsammans med två kvinnor som var två dotter till det här par som gifte sig i konsentrationsläge i Schindlers List-filmen. Har ni sett Schindlers List? Och det finns ett par som gifte sig in i filmen. Det är en sann historia om Josef och Rebecca Bau. Och jag var tillsammans med de två dotterna i Tel Aviv igår kväll. eller nu blir det i förgåg kväll för jag reste. <laughs> jag reste i 16 timmar. Men um, fascinerande. Men så svår som den tid var finns det en tuffare tid som är framför oss. Och det är därför Jesus säger att han kommer inte tillbaka förrän många kärlek har kannats. Jag tror att en främsta anledning att många människors kärlek till Herren ska kunna Är brist på förberedelse. Dålig teologi och undervisning. Där folk tror att de ska försvinna innan det blir tuffa tider. Och därför är vi inte förberedda. Och det är väldigt intressant. Att jag har varit i Israel nummer 55 av de främsta ledare i, i kommunist-Kinas uh, underjordiska församling. 55 av dem tog sig vägen och kom ut på något sätt till Israel- jag fick träffa dem i tre dagar. Och de har fått profetiskt, de här ledare mellan de här 55 hade de ansvar för flera miljoner troende, alltså många fler än som finns i Sverige no och Nord Norge, Finland och Danmark tillsammans. De var ledare de här 55 för många många miljoner kristna och de har fått profetiskt att de har ett ansvar att bära med sig um, en väckelse mitt upp i förföljelse och de ska ge vidare batong så att säga till Israels judiska messianska troende för att bära med sig den sista skörden in och att sanningen ska gå ut från Jerusalem och från Sion och från Israel ut över hela världen innan Jesus kommer tillbaka jag tror på det alltså de, de äger en teologi och en, ett liv där de har lärt sig hantera förföljelse. Och i västvärlden fattar vi nästan ingenting om förföljelse. Vi tycker det förföljelse när någon tycker, säger att vi är dumma. <laughs> och vi går och lippa och liksom har det väldigt svårt. Och Gud älskar dig jag jag ja. vad heter det? Gud vill trösta oss när vi har det svårt, men vi behöver förberedelse för den tid som kommer faktiskt. Nu läser vi vidare varsågod. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himla ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Halleluja. Det är många av er, kan du läsa igen. Det här är en vers som handlar om er som lever för, här, för himlen. Som vill hjälpa andra också till tro. Carmen, det är ett budskap för dig. Och för alla som sitter här, säg det gärna en gång till mig. Det förståndiga ska då lysa som himlen valvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor. Alltid och för evigt. Halleluja. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla Och förseglar denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag, och Daniel, såg upp. Se. Då stod det på två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa det till mannen som var klädd i linnekläder. Och som stod ovanför flodens vatten. Hur länge... dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting. Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Han lyfte sin högra och sin och sin vänstra hand upp mot himlen. Och svor vi honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då ska Allt detta vara fullbordat. Mm. Och när man skriver en tid och två tider och en halvtid. Det handlar om på hebrerska ett år, två år och ett halvt år. Alltså det är tre och ett halvt år det handlar om. Från den tid där Antikristus han ställer sig upp. Och det blir tre och ett halvt år och sen avskaffar han. Han avskaffar, vad heter det, offret och allting. Och sen är det ytterligare tre och ett halvt år. Och sen kommer Jeshua, Messias, Jesus Kristus tillbaka. Och vi, där är vi vid slutet av allting. Och han ska regera på jorden med oss i rättfärdighet i tusen år. Jag vet att det här är väldigt mycket bibel. Men är det intressant? Vad tycker ni? Vilket år var det som judar klarade lite sen? Sekund. Då kan det vara Mattias 64. Det är markerat. Uh, ehm Vilket år var det att Jerusalem återförenades under judar att det inte längre trampades ner av hedningar politiskt sett? Vilket år var det? 1900 Nej. 67. 40 år, 48 år blir det en stat 67 blir det Jerusalem återförenad under juder och 67 vilken ålder är det i Bibeln i gamla testamentet som räknas när man, när man räknar folket från vilket ålder skulle man räkna en man och fr fram till vilket ålder skulle han kunna känna i armén fram till vilket ålder skulle han kunna känna som präst kommer ni ihåg det? Mellan 20 års tid och 50 års tid. Alltså när han är 20-åring fram till 50-åring. Eller hur? 1967, om du var 50 år, gammal. Och under Noahs tid, Gud sa att en livsspan ska vara 120 år. Hur många år har man kvar att leva, max, från 50 år? 70, eller hur? Så den generation, när Jesus talar om en generation, han gör det på hebreisk sätt, på biblisk sätt. Att man räknar en generation, män upp till 50 år, kvinnor också, kvinnor lika så. Om du var 50 år den dag att Jerusalem återförenas, då skulle det en maxdatum, sista datum som vi har på mjölkpaket så att säga, Sista datum innan Herren kommer tillbaka blir 70 år senare. Det är 2037 som är 27 år ifrån nu. Ni kommer ihåg vad jag berättade för er att enligt det ortodoxa kalender är, har vi 27 år kvar fram till att Messias kommer. Det här är inte så säger Herren men det är resonabelt. Hänger ni med mig? Förstår ni? Och nu ska vi läsa själv vad Jesus säger om allt det här. Om hur det blir med Jerusalems underfall kort efter hans död och uppståndelse. Hur det kommer att bli när han kommer tillbaka. Hur det blir med antikristen. Varsågod. 24. Vi läser från Matteus 24, vi läser många verser här. Vi börjar med ett. När Jesus lämnade templet och och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem Ni ser allt detta Amen, säger jag er Här ska inte lämnas sten på sten Allt ska brytas ner. När Jesus sa det När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss När ska allt detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Okej, okay. nu är det Jesu närmsta lärjunga som ställer samma fråga som många av oss. Vettig fråga Gud. När kommer du tillbaka? När blir den här tidsålderns tidsåldern slut? Hur många av er tycker det här är intressant? Är inte så många. Jag frågar en gång till för jag kan prika om någonting mer spännande som är mer aktuellt om helande och mirakel och sånt och bara vara mer underhållande men jag tycker att vi behöver förberedas och ha kunskap om vad bibeln faktiskt säger om det här. Så jag ställer en er frågan en gång till. Hur många av er tycker det här är intressant och viktigt? Vad bra. Okej. Okay. Då fortsätter vi. Jag vill inte pressa er men jag vill att ni känner av lite av det här iver som jag upplever från Helen att Att det är, det är ett hemskt sak att folk lever så som det är ingenting som är, är på gång. Och vi har så kort tid kvar. Jag träffade en man för två veckor sedan som heter Lorne Cunningham. Som har haft stor betydelse i mitt liv. Han startade med uppgift i världen. Och han är mer igång nu som 75-åring än han var när jag träffade honom som 45-åring. Wow! Det är så spännande. Han har precis varit på en samling med 1900 olika missionsledare i hela världen. Som säger sig kunna klara av jobbet på 20 år. På 20 år att vi kan nå ut till alla folk och alla språk i hela världen med evangeliet. Och få se en liten församling eller en stor församling etablerad i under 20 år. Ni ska veta att det, finns, det har aldrig funnits en tid. Sedan Jesus dog på korset där så många människor kommer att tro varje dag. Vet ni, i genomsnitt är det 300 000 människor som kommer att tro varenda dag. Och när Reinhard Bonke har en kampanj, då blir det en extra 3 eller 400 000. Det är så många som kommer att tro i Nigeria. Det är så många som kommer att tro i Indonesien. Och ännu fler i Indien och Kina. Det kommer en tid, säger Herren, där det blir en till två miljoner om dagen som kommer till tro. Vi är på väg in i den största tid genom hela historien. Och du kan tänka dig, men hur är det för lilla oss i Göteborg? Ja, så vill Herren säga till er. Här är det tillräckligt torrt så att pastorerna och ledare har uppfattat att vi går inte rätt till. Och det är dags för förändring. Och ni ska veta att i Göteborg är det pastorer som träffas varannan vecka för att söka Gud tillsammans. Och att jag profeterar att om vi är lidig Gud kommer de här pastorerna för jag är en av dem, och äldste här i Göteborg, att så småningom börja göra som det står i Apostelgärningarna 13.2. Det står hur i Antiochia hur de stadens äldsta... Alltså inte bara pastorer, men de som är anliga fäder och mödrar i en stad. Hur de samlas för att tillbäda Gud tillsammans. Och söker hans strategi för hans församling för en hel stad. Och när man gör det, då kom den heliga andra på den tiden och avskilde Paulus, en lärare och Barnabus, en profet, till apostlar. Med apostolisk avskiljning kommer apostolisk auktoritet. Och på den tid Kommer vi att se folk som har ingen armar, att när vi ber för dem att, att armen ska växa ut. Apostolisk auktoritet, det blir ingen sjukdom, ingen AIDS, ingen cancer som kan stå på. Säger man stoppa? Apostolisk auktoritet. Gud väntar på att vi ska ha apostler. Och vet du vad det finns hopp i Finland? Är jag är en äldste också och uh, första pastor i en församling utanför Åbo, utanför Turku. Uh, I en stad som heter Mytoinen. Där har vi en församling som är så stor som vi är i kväll, det är 70 stycken. Och jag är där var tredje månad och det är en annan par som leder församlingen som heter Annalisa och Pekka Hekila. Och Pekka, det är inte bara att han leder en församling tillsammans med mig, han är också ordförande för arkebiskopens... styrelse i arkediosesen i Finland. Han har inflytande i lutherska kyrkan, men ändå är pastor tillsammans med mig i en församling där vi har full frihet för den heligande och för ordet. Och jag ska säga dig att jag har fått profetera för arkebiskopen i Finland och för ledare där i obå att Gud vill se apostlar igen. Hur kan vi kalla oss en apostolisk kyrkan och inte ha apostlar? På bibligt. Så här säger till oss att vi ska tillbaka till Bibeln. Nu har det kommit en ny arkibeskop som väl signar just det här med homopar. Vixen på homopar. Men vet du vad? Min kompis Pekke Hekila, han är fortfarande ordförande för arkibeskopens styrelse. Så be för mig när jag hänger med Pekke och talar till det här nya arkibeskop i Finland. För Guds ord ska upphöjas mer än mänskliga åsikter, eller hur? Och Här vill att ni ska veta att i Göteborg om vi fortsätter att följa herren ska vi se apostler avskilt. Det är Guds vilja. Och är, vet vad? När det är som samlas tillsammans pastorer från en hel stan och man blir avskilt till apostel det är en helt annan auktoritet än om man enbart var avskilt från sin eget samfund. det hur? Be för det här. Det här som jag säger dig är så säger Herren. Det här är Guds vilja, men det är beroende på lydnad. Nu ska vi läsa vidare om vad Jesus säger om den sista tiden. Men ni ska veta någonting. Vi är i den sista tiden. Jerusalem och Israel är en profetisk tidsklocka från Herren. Och du kan inte se profetien, du kan inte förstå Bibeln rätt om du inte siktar in både med den heliga andes uppenbarelse som kallas på grekiska Rema. Och med förståelse av Israel. Om du bara har Rema kommer du att sikta. Men det blir för den situationen. Men du ser inte hela fullhet. Förstår du vad Herren säger om Israel i Jerusalem. Och får Rema från Herren för varje situation. Då blir det exakt rätt. Hoppas ni förstår vad jag säger nu. Bibeln talar om Israel 2000 gånger. Israel 888 gånger. Jerusalem 888 gånger. Kyrkan nämns tre gånger. Det här är väldigt viktigt för Gud. Men vet du vad som nämns många fler gånger? Guds rike. Kära vänner, vi är inte bara del av hans kyrka. Vi är en del av hans rike. Och han är kungen. Kyrkan är viktig. Men viktigast är Herren själv. Och hans rike. Ni har blivit hur man är in impad, ni har blivit inimpad i Guds rike och det är många av mitt folk som har blivit avskära oh, på grund av otro men tiden är inte slut än och jag själv är kallad till att flytta till Israel jag hoppas inom ett par år fast jag får vänta på att det är fri i familjen och det är enhet och vi vet att det är rätt timing. men jag längtar efter den tid där jag kan var i Israel, det största delen av året och bara här på besök som jag gör i Finland nu. Det är något väldigt spännande som händer i Israel. När först kom dit som evangelist 1977 fanns det 300 troende i hela landet. Idag är det 23 000 och jag kan profetera för er att det blir tio gånger så många innan Jesus kommer tillbaka om inte fler. Varsågod att läsa nu. Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Ty många ska komma i mitt namn och säga Jag är messias Och det ska leda många vilse Ni kommer att höra stridslarm Och rykten om krig Se då till att ni inte blir skrämda Ty detta måste hända Men därmed har slutet ännu inte kommit Folk ska resa sig mot folk Och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Låt oss stanna upp där. Du och jag är kallade att vara hans vittna, eller hur? Vet du vad det betyder på grekiska? Martyr. Vi är kallade att vara martyr. Vi är kallade att ge upp våra liv för Herren varje dag. Det är det som Jesus menar med. att Ta upp ditt kors dagligen. Säg i ditt hjärt, inte min vilja men din vilja, Herren. Varje dag du lever kvar efter en dag med Herren är en gåva. För Han har gett sitt liv för oss. Och det är meningen att vi ger vår liv helt och fullt för honom. Hur helig ska inte vi leva när Jesus har betalt en sån pris så att vi kan ha en relation med Gud? Och du kan tänka dig, ja men jag är nybörjare i det här. Det är så mycket jag inte fattar, jag har svårt att förstå det. Ja men Gud ska hjälpa dig. Du behöver inte göra något själv. Den heliga ande kommer in i oss och hjälper oss i allt. Det är därför Jesus kallar honom för hjälparen. Faktum är när vi är svag, då är han starkast. Ju mer vi lever beroende av honom. Och inte alla som sitter här ska vara en Inte alla ska dö. Det finns några av oss som ska vara kvar tills den dag Jesus kommer tillbaka. Jag var fullt förberedad för att vara en när jag kom till Herren. Men han visade mig, nej du ska vara kvar. Du ska ha en, en lite Johannes-stuk över dig. Där de ska försöka ta livet av dig, men du ska vara kvar. Och jag är väldigt glad för det. Halleluja. Men det är några av oss som kommer att offra våra liv för Herrens skull. Men så säger Herren. Du kommer aldrig att vara ensam. Min nåd ska vara ännu mer intensiv i ditt liv när det är som svarast. Och det blir änglar runt omkring dig. Och hur dyrbar inför Herren är hans helgons död. Ni får ett stor, stor belöning i himlen. För allt som du måste offra här och nu. Och den högsta offer är att ge våra liv för var vän, för var Gud, för var Herren. Och om du kallas till det ska Gud också förbereda dig. Ja jag är säker att du har hört sådana förkundelser i ditt hemland innan du kom hit, eller hur? Ja, det är faktiskt bara i västvärlden som vi har fokuserat på framgång och pengar och sånt. Men jag tror att i Asien och Afrika har man uppfattat budskapet lite tidigare. Eftersom det har varit så mycket krig och det har varit så mycket förföljelse och svält. Det här handlar om liv och död. Det handlar om att vi har fått en ultimat uppoffring från Herrens sida. Och nu förser han oss med samma nåd, samma heligande. Så att vi kan vara förberedda att ge våra liv för Gud. Det är folk som frågar mig, hur kan du våga stå på Nordstan varje söndag när du inte är ute på missionsresa? Och predika evangeliet. För det är det jag gör. Om ni kommer dit i klockan 14 på eftermiddag. Du ser mig där. Jag är varje vecka där när jag inte är på missionsresor. Och står mitten på nordstan och proklamerar Guds riket. Och jag det i om människor tycker att jag är dum. Eller vad gör du? Det är så viktigt att proklamera för folk. Om Herrens kärlek. Om Herrens, Herrens ord. Om Herrens tanke. Om att det finns evigt liv. Att det finns också en evig förkastelse för dem som struntar i Herren och, och, och, och vad heter det? Och, likgiltig. Amen. Amen. Herren, vi tackar dig nu att du är här och att du vill hjälpa oss att höra dina ord till oss när jag fortsätter läsa. Tack att du hjälper oss att höra dem. Och ta dem till oss i Jesu namn. Och kom ihåg mina syskon. Det här är inte öppen för privat tolkning. Det här som Jesus säger är Herrens ord. Varsågod Miriam. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Det här är under antikristtiden. Det är inte hänt än. Eller hur? Vi inte inte ha hatade av alla folk, eller? I, mean, i Göteborg har jag träffat med ledare för fritidsgöteborg och polisen och de gav mig en sån, vad heter det, commendation. Ett sånt beröm för att vi har under Musikcafé Avenis tid för 23-24 år sedan samlade alla kristna och haft satsningar på stan och hjälpt ungdomar att sluta vara våldsamma och att Sluta med olika syndiga beteende. Vi är inte hatar av alla folk än. Men det kommer en tid där vi kommer att anses som kriminella. Vi som tror att det finns ett rätt sätt till Gud. Ja, ja det är inte bara kopplat i tjocken. Det är flera församlingar i världen just nu som upplever förföljelse. Det är många som upplever för de här sist gången jag träffade i Kina nästan var och en av de 55 jag träffade har varit känner någon som har varit mördad för sin tro och alla känner folk som har fängslats för sin tro och flera har varit fängslat för sin tro. Men ändå är de inte alla hatade i Kina för sin tro. Folk respekterar att det är kristna som är den bästa arbetare. Nu fortsätter vi. Och då ska många komma på fall och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket... Innan vi läser vidare. Och de som håller ut till slutet ska bli frälst. Det är många som har pratat om en trosrörelse i världen. Men vet du i hebräiska, i hebreiska boken. I, i <gör> hebräernas bok. Då står det att vi vinner alla Guds löfte genom tro. Och talamod. Och talamod. Gud efterlisar en talamodsrörelse. en talamots där vi fattar att det handlar om den långa loppet långa ser man så långa loppet att vi vad så? i långa loppet i långa loppet. Herren vill att vi håller ut så att vi ska också bli frälsta och man kan säga ja men är man inte frälst ändå även om man är avfällig om man vänder sig bort från Gud Om det är för tuffa tider är inte han en så snäll så att vi får vara kommande i himlen i alla fall. Nej, inte om vi inte ber om förlåtelse igen och kommer rätt med Herren. Jesus säger det som är sant. Vi ska inte tolka det på något annat sätt. Kan du läsa en gång till? Men den som håller ut intill slutet ska bli frälst. Jag ber Herren för en nåd ikväll att vi som är frästar att tjata och att klaga och att försöka hitta fel i allt det här. Att vi istället ska ödmjuka oss och säga Herren, vi vänder oss till dig nu allihopa som vi vill. och säger hjälp oss och vi litar på din hjälp. Vi litar på din heliga ande. Att du ska göras till en församling utan fläck. En församling som är utan hur säger man det på svenska? Skrinka, skrinkla. Att vi, vi, vi ska vara en församling som vandrar genom den heliga andens hjälp i renhet. I Jesu namn. Och det är Gud som ska hjälpa oss att hålla ut. Eller hur? Det är Gud som vill hjälpa dig redan imorgon. Att kunna sluta upp tillsammans med mig på Nordstaden klockan 14. Du behöver inte predika, du behöver inte säga något. Men var där. Var tillsammans med mig. Låt oss stå och låt folk veta att Gud finns och Gud har kanske något annat han leder dig till no imorgon eftermiddag men se till att du är hans vittna, se till att du lever ditt liv för Herren och inte för din egen sak och det är samma instruktion till min egen själ att, vi får, att jag får leva för Herrens sak och inte för min egen eller hur? eller hur? Nu läser vi lite till och sedan ska jag vara barmhartig så att folk kan gå och sova också så <laughs> klart från Matteus 24 tre verser till efter och sedan blir det färdigt för ikväll och vi har avslutning imorgon där vi fokuserar mer på Herrens dag och vad Bibeln säger om det, vad Paulus säger, vad Petrus säger och vad Jesus själv säger, varsågod Miriam och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesböd för alla folk och sedan ska slutet komma mm. sikt Om inte det sker först det här missionsarbetet om nästa 20 år. Där evangeliet predikas för alla folkslag. Alla folkslag. Då kan inte Jesus komma tillbaka. Är ni med? Läs det en gång till med er. Jesu ord kan inte brytas. Lyssna till vad Jesus säger. Det här är ett tecken på hans återkomst. Varsågod. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Och sedan ska slutet komma. Evangeliet har inte predikats för alla folk än, ska ni veta. Jag är själv missionär. Jag reser 120 dagar om året i missiontjänst. Och det är utgivande. Det är inte så mycket väl. Här får jag predika och församlingen ska skicka med en gåva senare eller arvård eller någonting. Det är inte så på missiontjänst. Missiontjänst är utgivande. Man kommer inte dit man får inte någonting förutom lite strejk ibland. <laughs> ja, ibland har jag fått gaver. Jag blir väldigt överraskad av de här kineser. Jag träffar folk från kommunist -Kina, från hur som man mainland Kina? Fastland Kina, som de tycker bättre om för de säger vi ska snart inte kallas för kommunist Kina längre. Så snart det finns val i Kina ska vi bli av med kommunister säger de. Vi är två gånger så många. Kristen som det finns kommunister i Kina. Vi ska lätt bli av med dem. <laughs> säger de. <laughs> Men de här kristen från Kina. De överraskar mig. De gav mig ett offer på 17 000 kronor. De här fattiga kineser. 17 000 kronor. För att hjälpa mig. och min familj kommer till Israel senare. Wow. Men lyssna till vad Jesus säger nu. Jesus säger... Att evangeliet ska predikas för alla folkslag först. Och sedan kommer han tillbaka. Och det krävs just nu som vi fattar 20 år för att få jobbet gjort. Sedan blir det faktiskt den svåraste tid som har varit sju år till. Det är inte så konstigt att tänka i de här barnen mina vänner. Och även om jag inte säger så, säger Herren. Som många andra har gjort i högmod och i brist på visdom. Och har ställt datum. 1898 18, och 2000 och 2012 och det blir så många datum och det blir fel hela tiden och folk tappar modet med det du vet jag ska inte fastställa någon datum men det här som vi pratar om ikväll det är som sagt resonabelt det är inom ramar för vad Bibeln säger och jag tycker det är visst att planera med ditt liv du har Ett par decennier tror jag max att kunna jobba fritt. Vad ska du göra med dessa dagar? Vad ska du göra med de här 7 000, ja, 7 300 dagar? Det är inte många dagar. Vad ska du göra med dem fram till den svara tiden kommer? Ja, ta tar mellan dig och Gud. Men låt oss se till att vi Ta det med Gud och sen att vi faktiskt lever ut det med andra. Utanför församling också. Älska varandra i församling. Tänk, jag kom hit ikväll och det var bara en som kom och hälsade på mig. Jag vet i er hjärta, det var många som ville komma fram och hälsa. Men det kanske inte var kultur. Men låt det vara vår kultur. Låt oss vara den mest kärleksfull, brinnande församling som finns i Göteborg. Och om du inte känner andra i Göteborg då är det dags för dig att lära känna andra som är en del av Kristi kropp. Låt oss be tillsammans. Älska varandra. Och låt oss se till att i Göteborg som är en mission Gud har fört hit folk från 120 länder. Det är så lätt. Låt oss predika evangeliet för dem. Om jag åker till Iran kan jag ha sånt här effekt. Men när jag har lett folk till tro från Iran och de har åkt hem, kan de ha så här mycket effekt du åker till Israel, du kan ha så här stor effekt, men apodiker för juder när du sänder mig, då kan det vara så här stor effekt, förstår ni vi ska förbereda folk som kan nå ut till det eget folk men tack och lov att Gud sänder folk också för att hjälpa oss på traven nu läser vi vidare och det här som kommer är väldigt spännande för det handlar om förödelsens styggelse ja, antikrist När vi då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats den som, den som läser detta bör nog lägga märke till okay. det Nu, Jesus gör det som är vanligt för judar han citerar tillbaka till gamla testamentet för kom ihåg när Jesus sa de här sakerna det fanns ingen annan bibel än gamla testamentet eller hur? När Paulus predikade, det fanns ingen bibel förutom gamla testamentet. Samma sak med Petrus. Så han hänvisar här till det som vi börjar kvällen med. Daniels profetiska hälsningar om stigelsen, om antikrist. Varsågod. Då måste det som är i Juden fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ved den som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Eftersom jag flyter till Israel om några år. Då kommer det här kanske att handla om mina döttrar. Eller hur? Eller deras barn. Det här är för mig väldigt personligt. Det här är instruktion. Varför skulle Jesus ge instruktion till några få mammor? 2000 år i förväg. Därför att han bryr sig så mycket om hans folk. Om sitt folk, han, han älskar dig, han älskar mig, han bryr sig om folk. Han vill inte bara ge profetier, han vill ge profetier och hjälpa människorna att fatta hur de ska hantera situationen. Varsågod. Till då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Jesus gör det klart att mitt upp i det här sjuårsperiod i mitten på tre alltså efter tre och halvt år när födelsen stiger alltså när Antikyster ställer sig i templet och proklamerar sig att vara Gud den dag han gör det då börjar den värsta tid genom historien. Både från Guds sidan att det blir den flesta domar på jorden som har någonsin varit och för människans från människor sida. hur tufft antikrist kommer man göra för Israel och för Guds folk. Alltså kristna, vad du? ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och alldeles mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Om inte den tid förkortades skulle ingen klara sig att vara frälsta. Är det inte klart för oss att vi måste hålla ut till slutet och att Herren kommer att förkorta tiden för vår skull? Jag vet att det är många som sitter här med andra teologier Som säger, nej men det här kan inte vara rätt. Hello, det här är Jesu ord. Justera din teologi till vad Jesus säger. Inte tvärtom. Eller hur? Och jag, jag vet att det är andlig strid över det här. Läs det en gång till. Och, och underordna dig Herrens ord. Kära vänner, lyssna en gång till. Varsågod. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. För den utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Amen. Om, om någon då säger till er se, här är Messias eller där är han så tror det inte. Tyffa Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Kan vi ge en applåd för Mirja som ställer upp så här. Och nu vill jag läsa vidare med er det här sista versen från Mattias 24. de tre värster till som jag lovade och sedan blir det slut för kväll. Här är vi in på Matteus 24 vers 25. Jag har nu sagt er detta i förväg. Får se om jag klarar det. Här. Om de, alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, alltså av templet. Så tror det inte. Till liksom bläxten går ut från öster och syns ändå bort i väster så ska människosåndens ankomst vara. Då vill jag hoppa ner till vers 29. Strax efter dom dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ger sitt skinn. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Det är inte bara några stjärnor som ska fallas. Det finns alla stjärnor på det grekiska när man tittar på det här. Det, är, det blir stjärnorna, galaxerna, allting som Gud har skapat för att fånga upp var uppmärksamhet. Att fatta hur stor han är. Vet du det är därför Gud har skapat så många galaxer? Det hjälper oss att fatta hur stor han är. Vet du hur underbart du är? Hur, hur underbart du är, Bekt? Vet du att det finns 30 miljoner röda blodceller som har skapats inom din kropp under min predikan? Var och en som sitter här. Vi är inte här av slump. Vi är Guds skapelsen. och han har gjort alla de här galaxerna för att fånga upp vår uppmärksamhet hur stor han är och hur stor han kärlek är. Nu läser jag vad Jesus säger från vers 30. Då ska människans sonen tecknas, synes, tecken synes på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig. När de ser människans sonen kommer på himlens mån med stor makt och härlighet. De, vilken dag är det vi pratar om nu? När ska Jesus komma? Herrens dag. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla... hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ände till den andra vilken dag pratar vi om vilken dag ja för han säger strax efter de dagarnas nöd vers 29 ska solen förmörkas du vet när han kommer hit till jorden får vi ett nytt jud Vad i himmelen, Och vi har den i Jerusalem som kommer. Och vet du vad? Vi behöver inte solen och månens ljus längre för vi har hans ljus. När Herren sa låt det vara ljus i början, det var innan han skapade solen och månens. Så han klarade av det igen. Att vara ljus för oss. Eller hur? Läs i första mosseböcken själv sen. Och anledningen att jag tar den här predikan i två delar är så att alla kan gå hem ikväll i morgon om de vill och studera vad Herrens ord säger. För det är så mycket undervisning som vi har fått om det här som är olika. Men jag tycker den starkaste undervisningen är bara att bara ta det starkt och rakt av från Bibeln. Nu fortsätter jag. Och jag hoppas att du inte tar illa upp med mig. Jag bara har en passion att vi ska ha det klart, för det är viktigt. Han talar om fikonträdet här och vi går till det imorgon. Jag ska läsa om det i Lukas brev. Men nu hoppar vi ner till vers 34. Amen, säger jag er. Detta släkta ska inte dö. än allt detta händer. Vilken släkta? Ja, den som han har siktat in på när han ger en jämförelse med fikonträdet om Israel. Men vi tar det mer imorgon. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Alltså exakt vilken dag där. Inte himlens änglar, inte en sonen. Ingen utom fadern. Tills som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Sen som människor levde dagarna förra floden. Som människor levde dagarna förra floden. De åt och drack, gifte sig, blev bortgifta. Ändå till den dag då Noa gick in i arken och de visste ingenting. Föran floden kom och riktade bort dem alla. Så ska sonens ankomst vara. Och då vill jag hoppa ner till vers 43. Men det förstår ni. Att om husets ägare visste när på natten tjuven kom. Då skulle han hålla sig vaken. Och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hem. Var därför också ni beredda. Till en stund när ni inte väntade kommer människosånen. Om det finns en trogen och förståndig kännare som av sin herra blivit satt över de andra kännerna för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den kännaren om hans herra finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er. Här kommer en profetier till dig. Till er som vågar göra som Kimmo har gjort och bli en äldste. Som tar hand om Andra i Kristi kropp. Och det är flera här som redan är på gång i den tjänst. Men uh, listen till vad Herren säger. Amen säger er. Han Herren ska sätta den, ma den man, den människan över allt vad han äger. Men om kännaren är ond och säger i sitt hjärta. Min Herre dröjer. Och han börjar slå de andra kännerna Och äter och dricker med dem som är dröckna. Då ska hans herre komma en dag när han känner inte väntar honom. Och i en stund han inte känner till att hugga honom i sticken och låta honom få sin plats bland hicklarna. Där ska man grota och skära tänder. Och han går vidare om de tio djungfröna och säger att vi ska vara förberett. Men nu vill jag ta de sista tre versen för kvällen. Och imorgon ska vi läsa från Lukas 21. För ni som vill hänga med. Jag nämnde om Daniel tidigare och vi läste rätt så mycket från Daniel. Vet ni, jag har kollat upp det när jag var i Israel för fyra dagar sedan. Det har varit nästan 10 000 bomb som har renats in över Israel de sista åtta år. Sedan 2002. Nästan 10 000 missiler. Vet du hur många människor har dött? Lite direkt en dussin. Hur kan nästan 10 000 missiler, en, miss, en missil kan ta ut 50 människor. Hur kan det vara att de inte har dödat många, många, många, många fler? Och svaret är arkängen Mikael som vakar över Israel. Och har många många englar som skider Israel. Hine loja numve helle ishan, ve helle ishan, ve helle ishan, Hine loja numve som är Israel. Han som vaker över Israel, han, sömn, han, han somnar inte, han slumrar inte, han tar inte lite tupplor här och då. Gud själv vakar över Israel. Han har satt arkängen Mikael att skydda dem. Och det står skrivet i Paulisk skrift att Gud själv ska befalla honom, arkängen Mikael som vakar över Israel och Herrens vägnar att stå sidan. Annars skulle antikrist inte kunna träda fram. Hänger ni med? Om inte Herren hade befallt honom Att gå åt sidan. Och här är det också väldigt viktigt vad jag undervisar. Vi tar det mer utförligt imorgon. Det är som en gammal predikant här i Göteborg sa till mig för, för 20 år sedan. Folk klarar inte att ta emot mer i sin ande än rumpan klarar att sitta. Alltså det, det var Freddy Götterstams ord, inte mina. Så jag ska inte plåga er. Vi, vi avslutar här snart. Men det är många som... tolka fel vad var kärra broder Paulus säger, precis som Petrus säger, det är många som tolkar Paulus fel och tror att när han tas ur vägen det betyder den heliga ande det betyder inte det, det är Mikael och om det är den heliga ande tänker de vidare och det är felaktigt då måste det vara hela församling som försvinner under hela värdemödens tiden men det står inte i Bibeln att församling ska försvinna Och det står inte att det är en handlar om. Men vet ni vad? Det är en som är satt till vakt över Israel och det är Arkängen Mikael. Vi läste det från Daniels bok. Eller hur? Det är inte min tolkning. Har ni också hört det ikväll? Har ni hört det? Så ska jag läsa lite snabbt för er de här sista tre verserna. Och vi går till första Thessaloniki brevet. Kapelet fem. Och om du vill läsa vers nio med mig. Hur många har bibeln med sig? Kan jag se? Okej. Okay. Första Tess, fem och nio. Och stäng en av telefonen, tack. Fast det är väldigt härligt tempo. Första Tessalonikerbrev fem, vers nio. Aha. Vad var det? Det är inte mobiltelefon va? Är det predikantklockan? Alltså. Mm. Inte. Okej. Okay. <laughs> okay. Första Thessalonika brevet. Fem. Världs nio till elva. Uh. Hmm. Okej. Okay. Till Gud har jag inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vi ska läsa imorgon kväll om vredesdomen som kommer över hela jorden. Där, he, där jorden ska brinna upp med eld. Han har inte bestämt oss till vredesdomen men till frälsning. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppantra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och det blir väldigt spännande imorgon när vi läser tillsammans det här. För nu blir det en saftiga bitar imorgon. När vi läser vad Jesus säger själv för uppenbarelseboken Och Paulus säger i första Thessaloniki brev. Och... Eh, Petrus. Och ni som vill kan gärna läsa andra Petrus kapitel 3 förrän imorgon. För Petrus säger... när Alla dessa saker är sant. Hur helig ska vi då inte leva? När denna jorden ska brinna upp med en förtärande eld och alla stjärnor ska falla. Jesus kommer snart. Ska vi be tillsammans? Eh tack att vi kunde ta det här timmen tillsammans i ditt ord. Och jag ber att du hjälper oss att fördjupa oss ännu mer i ditt ord utan rädsla. Jag ber att du genomser oss med din heliga ande ikväll. Det är, här, det är härligt när vi känner oss. Känner dig övriga. Men jag ber att du fyller oss också. Bara genom tro. Att vara en av oss genom tro. Att vi låter uppfyllas nu med din heliga ande. Och om det finns någonting som är mellan oss och dig. Jag ber i Jesu namn att vi kan avsäga oss allt detta ikväll. Och ta hela ditt ord på allvar. Och här vill säga till dig. Vad som kommer är så ofattbar för din mänskliga hjärna. Du ska uppleva saker och ting som är bortom allt som du kan ens tänka dig. Det som väntar dig är så fantastiskt. Säger jag. jag älskar mina barn. Och jag har kallat era barn, med er mina barn av med ett sifte. Ni ska äva tillsammans med Jesus allt som jag har tänkt. Allt som jag har tänkt. Och jag vill ge er allt tillsammans med honom. Jag älskar er mina barn. Amen. Va? hoppet och vi har hoppet i Jesus Kristus och vi avslutar kvällen ni som önskas komma fram till förbön ber vi mer annars ni som vill gå till kafeterian så låt oss be Arons prästerliga välsignelse och ta dig välsignelse med oss från kvällen Herren välsigna dig och bevara dig Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänder sitt ansikte till dig och ge dig frid. I Fadern, Sonen och den heliga andens namn. Amen. Vi tackar Herren Jesus Kristus för allt vad vi har fått ta emot idag. Ta vara på detta. På allvar. För det är avgörande hur det går till med dig framöver. Och nu var väl signat att gå till kafeteria eller kom till förbundet.